Вервульф. До це з точки зору світової культури, а з точки зору нашої, яку були ще не всю, вистріляли. Співака-донця Сталін вже розстріляв, а гмирю не дали ворвавшися фашисти. Подивився наш співак на тієї ноти і вирішив з доски. А ну, я попробую тнути. Однак робити нічого, та й... Худрада вся в Ташкента втекла «А ну?» і «От ну. Так, що німці швиденько собираються у розмінірованому ними от комуністів театрі, щоби переконатися, чи можливий такий подвиг українською культурою, а в німецькій. Тоді Каганович посилає Однотонну бомбу, нібито бомбити в Києві вокзал, а насправді той льотчик був научений на зовсім іншого об'єкта. Чудом Гітлер і не прийшов на концерта. Берег гмиряноту, аж зал затрусився і луснув стелю пополам, бо підлітає льотчик, точно кидає бомбу в купол а з дою лише разницею, що вона пробила купола і увіткнулася посеред зала. Но бездушний метал оказався чоловечніє, аніж ті, хто його сюди метав. Бомба, побачивши талант гмирі на сцені, умить взяла і не взорвалась. Правда, ехвект получився з того, що всі окупанти – Кинувшися з зали разом у двері, дуже потовклися, що й були жертви серед тих, хто не всрався. Ну так чи інак, а фюрер довідався про факт. Оперну партію, яку ніхто був не зміг виконати, співає простий українець з народа по фамілії Гмиря. А ну, наказує Гітлер, обезпечить мені безпечне прослушування шедевра мого любимого композитора Вагнера. І під це діло придумали бистрінько на Україні збудувати якоби ставку главнокомандуючого Рейхсфера під Вінницею, якоби для ведення воєнної компанії завершального її етапу. Стіни зробили і купол завтовшки з Дніпрогеса, аби звук басовий в них хорошо звучав, як слід акустичні, бо концертні зали для басу, чесно сказати, не годяться, а в них люстри починають вібрірувати, осипає склом слухачів. Нарешті привозять туди гмирю, зав'язаними глазами, щоб не підгледів місто нахождення. Коли йому тую пов'язку зняли, кого він під нею узрів? То він саму мало не осліп на очі, побачивши ними кого? Лічно... Адольфа Гітлера і його окруження в виді Єви Браун. Що з переляку наш співака так віртуозно отнув найскладнішу в світі басову музику, що фюрер уперше відчув себе властіліном. Бо це як у казці. «Піди туди, не знаю куди. Принеси мені те, не знаю яке». І він його те получив у виді найунікальнішої оперної партії, якою лише один він на білий світ може наслаждатися. І в благодарність за це бере він і гмирю замикає у тому бункері, щоб той соловейку не втік від його клітки і не наслаждав десь унікальним співом інших, яких диктаторів. Ні охрану поставив таку, щоб і миша не прослизнула. «Біс із ним», – вирішив Гмиря. «Тут таке місце, що бас може безпечно звучати, щоб ніякі декорації чи куполи на голову не попадали». І починає шліфувати свою нечувану майстерність, тим паче, що пайок йому поклали імперські за це діло. І Гітлер щоразу приїжджає по удовольстві свершаємим фактом виконання – про якого навіть Гіннес не взнає зі своєю книгою. А у проміжутках наш митець блукає бетонними катакомбами і починає тужити за Україною, під якою він знаходиться. А щоб його такого учворити, аби звільнитися, починає так думати він, никуючи тими закутками, названими на честь тої ж опери Вервульфом.